agonie și extaz, pista nouă. Întorcându-se după prânz, Granacci strigă spre masa de lucru a ucenicilor. Se împlinește astăzi un an de când și-a început Michelangelo ucenicia. Am cerut să ni se aducă o damigiana de vin pe înserate ca să-l sărbătorim. I se răspunse cu adâncă tăcere. Atelierul duduia de încordare. La masa din mijloc, ucenicii stăteau cu capetele aplecate, adânciți în lucru. Ghirlandaio era așezat la pupitrul lui, tot atât de țapăn ca unul dintre mozaicurile maestrului său, cu o încruntare mai întunecată decât rădăcina bărbii lui. Il Magnifico m-a chemat să mă întrebe dacă nu vreau să-i trimit doi dintre cei mai buni ucenici ai mei la noua lui școală," mărturisi el. Michelangelo stătea cu privirea pironită în podeaua de scânduri a atelierului. Nu, nici nu mă gândesc să-i trimit pe cei mai buni ucenici ai mei, striga Ghirlandaio. Vor să dea iama prin botega mea. Și tocmai acum, când Benedetto e chemat la Paris să picteze pentru regele Franței. Și mai am șase panouri de isprăvit." Mătură cu o privire aspră întreaga adunare. Dar cine îndrăznește să spună nu când cere ceva Il Magnifico?" Tu, Bonaroti, ce zici? N-ai vrea să te duci?" Am dat târcoale grădinii aceleia ca un câine hămesit prin fața unei măcelării," suspina Michelangelo. Basta! Ajunge!" Michelangelo nu-l mai văzuse niciodată atât de supărat. Granacii, pe tine și pe roti, vă socotesc eliberați din ucenicie." Astă seară am să-i scălesc hârtiile la breaslă. Și acum, apucați-vă cu toții de lucru. Ce credeți, că eu sunt ghirlandaio il magnifico cu milioane la îndemână să pot întreține o academie? Un val de bucurie îl inundă pe Michelangelo ca o ploaie tramontana. Granacii stătea posac. Granaci, caro ce-i cu tine? Mie-mi place vopsea. Nu pot să lucrez în piatră, e prea dură Nu, nu, prietene, ai să fii un sculptor minunat Am să te ajut, ai răbdare și ai să vezi gândurat, granacii schiță un zâmbet trist Ah, am să vin cu tine, Michelangelo Dar nu știu cum am să mă descurc cu ciocanul și cu dalta O să-mi retez genunchii Michelangelo nu mai putu să-și adune gândurile asupra lucrului după câtva timp, părăsi masa cea mare și se duse la pupitrul lui Ghirlandaio. Voia să-i mulțumească acestui om de treabă, care abia cu un an în urmă îl primise ca ucenic, dar rămase la baza pupitrului, cu stelele sclipindu-i în ochi și cu gura încleștată. Cum să dai glas recunoștinței față de cineva pentru că îți îngăduie să-l părăsești? Ghirlandaio citi încurcătura pe fața băiatului. Vorbi pe șoptite ca nimeni afară de Michelangelo să nu-l poată auzi. Ai avut dreptate, Bonarotti. Fresca nu e meseria ta. Neofitul pe care mi l-ai făcut acum arată de parcă ar fi tăiat din stâncă. Ai talent de desenator. După ani de muncă poate vei izbuti să-l transpui în piatră. Să nu uiți însă niciodată că Domenico Ghirlandaio a fost primul maestru. În seara aceea, în fața casei Bonarotti, Michelangelo îi spuse lui Granacci. Mai bine ai venit și tu cu mine înăuntru. Dacă ne vârâm amândoi în același sac, poate că tata nu o să la de pe Ponte Vechio. Urcare scara principală ca să ocolească bucătăria și pe mama vitrega lui Michelangelo, și intrară cu minții în odaia de toată ziua Unde tatăl lui ședea încovoiat deasupra mesei unghiulare din colț, Părând mic sub tavanul înalt de 14 picioare Încăperea era rece Trebuia să treacă o bună parte a primăverii Pentru ca soarele florentin să poată pătrunde piatra Tată, am vești noi! Plec de la ghirlandaiu Ah, bravo! Știam eu că ai să-ți vii în fire O să intri în la lânarilor Mă duc să învăț la grădina de sculptură medicii Lodovico se trezi prins între bucurie și nedumerire Grădina medicii? Ce fel de grădină? Și eu mă duc acolo, meser Buonaroti, sări granaci O să facem ucenicie la Bertoldo, sub îndrumarea lui Il Magnifico Pietrar! Deznădăjduit, Lodovico înălță brațele spre tavan Mă fac sculptor, tată Bertoldo e cel din urmă maestru care mai trăiește. Ah, doamne, niciodată nu știi unde te poate duce ghinionul. E mai alunecos decât un șarpe. Dacă n-ar fi răsturnat-o pe maică calul, n-ai fi fost dat la doi doică la Topolino și n-ai fi știut niciodată nimic despre tăiatul pietrei. Michelangelo nu se încumetă să răspundă. Granacii însă vorbi. Meser bon a roti. O duzină de copii puteau să fie dați în grija familiei Topolino, fără ca pulberea de piatră să se prindă vreodată de plămânii lor. Dar fiul dumneavoastră are chemarea sculpturii. Ce e un sculptor? E mai prejos chiar decât un pictor. Nici măcar nu e membru al celor 12 brezle. E un simplu muncitor manual pe aceeași treaptă cu un tăietor de lemne sau cu un culegător de măsline cu o singură mare deosebire, stărui granacii politicos, că măslinele sunt tescuite pentru ulei și lemnele arse pentru gătirea supei, și unele și altele pier. Arta are însă o însușire mai astră. Cu cât e mai mare numărul de minți omenești care o mistuie, cu atât trăiește mai mult. Poezie, urlă Lodovico. Eu vorbesc mâna de bunul simț firesc, ca să salvezi viața familiei mele și tu vii să-mi îndrugi poezii Între timp, Mona Alessandra, bunica, intrase în odaie Michelangelo, spune-i mai bine tatei cât dă Lorenzo il Magnifico El e cel mai bogat om din Italia și cunoscut pentru mărinimia sa Cât durează ucenicia? Care e salariul? Nu știu, n-am întrebat N-ai întrebat, îl îngână bazjocoritor Lodovico. Îți închipui, poate că huzurim în averea familiei Granacii ca să-ți plătim toate trăsnăile. Un val de roșeață a prinse obrajii bălai ai lui Granacii. Vorbi cu un ton tăios neobișnuit la el. Eu am întrebat. Nicio o făgăduială, niciun contract, nicio plată, doar învățătură gratuită și atât... Michelangelo își înțepeni picioarele și trunchiul ca să întâmpine izbucnirea cea mare a furiei lui Lodovico. Dar în locul acesteia, Lodovico cu ochii în lacrimi se prăbuși cu o bufnitură pe un scaun tare de piele. Nepăsător, Michelangelo gândi. E ceva ciudat la noi florentinii. Nici măcar un strop din sângele nostru nu e legat de sentimente și totuși vărsăm lacrimi cu atâta ușurință. Se duse lângă tatăl său și îi puse o mână pe umăr. Tată, lasă-mă să-mi încerc norocul! Lorenzo de Medici vrea să ridice o nouă generație de sculptori ai Florenței. Vreau să fiu și eu unul dintre ei. Lodovico ridică privirea spre fiul în care își pusese cele mai multe speranțe. Te-a cerut Lorenzo pe tine în mod deosebit? socotește cotește oare că ai talent? Băiatul se gândi că ar fi mult mai ușor pentru toți dacă ar putea rosti câteva bete minciuni. Lorenzo i-a cerut lui Ghirlandaio doi dintre cei mai buni ucenici ai lui. El ne-a ales pe Granaci și pe mine. Mama lui Vitregă ascultase la ușa bucătăriei. Intră în cameră. Puful negru de pe obraj contrasta izbitor cu paloarea feței. Îi spuse... N-am nimic împotriva ta, Michelangelo. Ești un băiat de treabă. Mănânci bine?" se întoarse spre Lodovico. Dar trebuie să vorbesc și în numele familiei mele. Tata credea că va fi o cinste pentru noi să ne înrudim cu familia Bonaroti. Ce mai rămâne din asta dacă îi acestui băiat să ne facă de râs?" Lodovico își înclește mâinile de marginile scaunului. Arăta obosit. N-am să-i dau niciodată învoirea. Apoi ieși din cameră împreună cu soția și cu mama lui. Granaci rupse tăcerea chinuitoare. Nu încearcă altceva decât să-și facă datoria față de tine. Cum ar putea să admită că judecata unui pușt de 14 ani e mai bună decât a lui? Înseamnă să-i cer prea mult. Și să scapă acest prilej? Izbuc Michelangelo Michelangelo furios. Nu, dar ține seama că tatăl tău face tot ce stă în putință cu îndărătnicul lui de fiu? Într-o situație pe care să-mi fie iertat, n-are nivelul intelectual să o înțeleagă. Michelangelo clipi din ochi în tăcere. Îl iubești pe tatăl tău? Nu-i așa, Granaci? Da. Te invidiez. Atunci ar trebui să fii mai înțelegător față de al tău. Înțelegător? Da, de vreme ce nu vrei să te pui rău cu el Capitolul 2 Grădina de sculptură medicii se deosebea de botega lui Ghirlandaio Nu era asilită să-și câștige existența Domenico Ghirlandaio era veșnic grăbit Nu numai pentru că trebuia să câștige banii necesari unei familii numeroase Dar și pentru că semna foarte multe contracte cu termene fixe de predare Nimic nu era mai departe de grabă decât atmosfera în care pătrunse Michelangelo în acea zi caldă de aprilie, când își începu ucenicia la Lorenzo Magnificul și Bertoldo. Pulsul grădinii era următorul. Luați-o cetișor, nu vă grăbiți. Avem o singură treabă aici, să învățăm. N-avem nimic de vândut decât învățătura, nimic de desăvârșit decât propria noastră îndemânare și măestrie." N-aveți altceva de făcut decât să propășiți Calma! Pregătiți-vă să vă dedicați întreaga viață sculpturii Prima persoană care l-a salutat a fost Pietro Torigiani Un blond chipeș cu ochi verzi, bine legat Spuse cu un zâmbet strălucitor care-i dezveli dinții albi Așadar, tu ești spionul, stafia grădinii Tu ei pe sub porticuri Credeam că nu m-ați zărit Zărit, replicătorii torigiani, simțeam cum ne înghis din ochi. Numai la două lucruri mai ținea Bertoldo tot atât de mult ca la sculptură. La râs și la gătitul bucatelor. Iar umorul lui cuprindea mai multe condimente decât puiul gătit de el a la caciatora. Scrisese și o carte de bucate și singura lui nemulțumire în legătură cu mutarea în palatul medicii era că nu mai avea cum să-și execute propriile rețete Sculptura însă avea toate condițiile să o onoreze și o onora cu adevărat Căci această ființă firavă cu părul alb ca zăpada, cu pomeții roșii și ochii albaștri spălăciți Era moștenitorul a tot ce fusese cu putință să se transmită din vârsta de aur a sculpturii toscane Își cu brațele subțiri pe sub cele ale noilor ucenici Adevărat, nu întreaga pricepere este transmisibilă, el. Donatello m-a făcut moștenitorul lui, dar n-a putut să mă facă niciodată egalul său. A turnat experiența și maestria lui în mine în felul în care bronzul topit e turnat într-o formă. Niciun om nu poate face mai mult. Fără Donato aș fi făcut bijuterii de aur. După mai bine de o jumătate de via cu el, am rămas doar un miniaturist. Oricât s-ar fi străduit, n-ar fi putut să mute degetele sale în pumnul meu, nici în focarea lui în măruntaiele mele. Toți suntem așa cum ne-a făcut Dumnezeu. Am să vă arăt tot ce Ghiberti l-a învățat pe Donatello, iar Donatello pe mine. Cât de mult veți prinde, asta depinde de puterile voastre. Dascălul se aseamănă cu un bucătar. Dăi un puiațos sau o bucată tare de vițel? Și nici sosul cel mai delicios nu le poate frăgezi Michelangelo resetare. tare Bertoldo, încântat de propriul său umor, îi îndrumă spre cazino. Și acum la muncă Dacă aveți cât de cât talent, se va vedea Michelangelo gândi Nu să-mi dea pe mână un ciocan și o subia Și o să vadă ei cum zboară așchile dar Bertoldo nu avea de gând să pună aceste unelte în mâinile unui începător. El îi acordă lui Michelangelo un loc la masă de desen de suportic, între Torigiani, care avea 17 ani, și Andrea Sansovino, de 29 de ani, care își făcuse ucenicia la Antonio Polaiolo și ale cărui lucrări comandate aveau să fie văzute la Santo Spirito. Aducându-i materiale dinăuntru, Bertoldo i spuse Desenul e pentru sculptor o cale deosebită Omul, ca și blocul de piatră, are trei dimensiuni Ceea ce le dă, dintr-o dată, mai multe puncte comune decât au omul și peretele Sau omul și panoul de lemn pe care urmează să-l picteze Ucenicii din grădină i se părură lui Michelangelo asemănător cu cei din atelierul lui Ghirlandaio Sansovino era copia lui Mainardi, un artist de pe acum profesionist care își câștigase ani de zile existența cu terra cota, având fire blândă a lui Mainardi și împărtășind cu generozitate începătorilor din timpul și răbdarea lui. În celălalt taler al balanței se afla Soji, un băiat de 14 ani care, ca și Cieco, nimerise întâmplător la sculptură, și pentru ochiul neîngăduitor al lui Michelangelo era cu totul lipsit de talent. Și iată-l și pe lipsitul Jacopo, de data aceasta Bacio de Montelupo, în vârstă de 20 de ani, tot atât de lipsit de minte ca și opitulice, și, la fel ca Jacopo, un toscan amoral, carnal, care aduna în fiecare noapte zvonuri și șoapte pentru povestea gogonată pe care o istorisea în dimineața următoare. În prima dimineață de lucru a lui Michelangelo, Bacio dădu buzna cu cea mai formidabilă noutate a zilei. La Veneția se născuse un monstru cu câte un ochi în dosul urechilor, iar în vecinata Padua se născuse un alt monstru cu două capete și câte două mâini la fiecare braț. În următoarea dimineață le povesti despre Florentinul care trăia cu femei răufamate, ca să cruțe cât mai mult cu putință virtutea soției sale Era deosebit de priceput la glumele cu contadin Povestit despre nobila Florentina Înveșmântată cu deosebită grijă în mătase și perle Care îl întrebase pe un țăran ce ieșea din biserica Santo Spirito S-a terminat slujba pentru mitocan? Da, doamnă, răspunse țăranul Acum tocmai începe slujba pentru târfe. Grăbiți-vă! Bertoldo bătu din palme de plăcere. Lui Granacci îi corespundea rusticii, fiul de 15 ani al unui bogat nobil toscan. El lucra pentru propria lui plăcere și pentru cinstea de a crea artă. Voința lui Lorenzo fusese ca rusticii să locuiască în palatul medicii dar tânărul prefera să stea singur în camere închiriate pe via de martelii. Michelangelo împlinea abia o săptămână de când intrase la grădina de sculptură, când rusticii îl pofti la masă. Ca și Bertoldo, I gust mai ales amănuntele savuroase ale bucătăriei. Am să pun de dimineață o gâscă la fript în cuptor. Michelangelo îl găsi pe rusticii trăind după sensul numelui său, adică rustic. Apartamentul lui era plin de vietăți, trei câini, un vultor priponit cu un lanț de o prăjină, o pasăre minah, dresată de contadinii de pe moșia tatălui său, care se răstea mereu. Va al inferno! Și mai hazliu era porcul spinos pe care rusticii îl dresase ca pe un animal de casă răsfățat și care se tot învârtea pe sub masă, înțepând picioarele lui Michelangelo cu ghimpii săi. După ce luară masa, se mutară într-o cameră liniștită, cu pereții acoperiți de tablouri de familie. Pe acest fundal aristocratic, rusticul devenea un tânăr cultivat. Știi să desenezi, Michelangelo. De la desen vei ajunge poate mai departe și vei deveni sculptor. Așa că lasă-mă să te previn. Să nu te duci cumva să trăiești în mediul luxos al palatului. Michelangelo pufni, respingând o asemenea idee. Nici o primești în privința asta. Ascultă prietene. E plăcut să te obișnuiești cu ceea ce e scump, pufos, confortabil, dar odată de prins cu așa ceva e foarte ușor să devii un lingușitor, să-ți ciuntește aripile gândului ca să-ți păstrezi în continuare privilegiile. La următorul pas ajungi să schimbi concepția operei ca să fii pe placul celor puternici și asta înseamnă moartea pentru un sculptor. Dar eu sunt un om simplu rustici. Torigiani era ucenicul de care se apropie cel mai mult și care îi se părea mai degrabă un soldat decât un sculptor. Tânărul îl fascina pe Michelangelo dar îl și speria atunci când își îmbina sprâncenele și vorbea cu vocea lui adâncă răsunătoare. Torigiani se trăgea dintr-o veche familie de negustori de vin, de mult timp înnobilată și era cel mai îndrăzneț dintre ucenici în felul în care îl trata pe Bertoldo. Din pricină că putea fi și certăreți, își înstrăinase mulți tovarăși de ucenicie. Manifestă față de Michelangelo o prietenie spontană, caldă, vorbindu-i mereu de la masa de lucru vecină Michelangelo nu cunoscuse niciodată un om atât de echipeș ca Torigiani Acest fel de frumusețe fizică, atât de aproape de perfecțiunea umană, îl lăsa neputincios pe el, cel lipsit de trăsături frumoase și mic de statură Granacii urmărea cum prietenia cu Torigiani devenea tot mai strânsă. La întrebarea lui Michelangelo dacă nu-l socotea pe Torigiani desăvârșit, Granacii se feri să răspundă. Îl cunosc de când mă știu. Familiile noastre sunt prietene." Nu mi a răspuns la întrebare, Granacii. Înainte de a-ți face un prieten, să mănânci mai întâi cu el din același blid." Se afla de o săptămână în grădină, când Lorenzo de medicii își făcu apariția însoțit de o tânără fată. Michelangelo îl vedea acum pentru prima dată de aproape pe omul care, fără vreo funcție sau rang, era stăpânul Florenței și o prefăcuse într-o republică puternică, bogată, nu numai în comerț, dar și în artă, literatură, erudiție. Lorenzo de Medici, în vârstă de 40 de ani, avea o față cu trăsături mari, care părea cioplită din stânca neagră de munte. Obrazul era neregulat, cât de puțin frumos, cu un ten întunecat, falca proeminentă, cu buza de jos mai ieșită decât cea de sus, un nas al cărui vârf ridicat în sus era mai lat decât șaua osoasă, ochii mari negri, Obrajii cu scobituri întunecate lângă colțurile gurii și o claie de păr negru pieptănat cu cărare la mijloc, apoi adus în jos spre mijlocul fiecarei sprâncene. Era îmbrăcat într-o haină lungă de culoarea sienei, cu mâneci purpurii și guler alb în jurul gâtului. Doar cu puțin peste statura mijlocie, avea un trup vânjos pe care îl menținea astfel datorită zilelor de călărie prelungită, și vânătorii cu șoim. Totodată era un bine pregătit cercetător clasicist, un cititor lacom al tuturor manuscriselor grecești și latinești, poet, asemui de către Academia Plato cu Petrarca și Dante, întemeietor al primei biblioteci publice din Europa, pentru care adunase 10.000 de manuscrise și cărți, cea mai mare colecție de la cea din Alexandrian Coace. Dintre toți prinții care au existat, era recunoscut drept cel mai mare protector al literaturii și artei, cu o colecție de sculpturi, picturi, desene, nestemate șlefuite, care ședea la îndemâna tuturor artiștilor și cercetătorilor pentru studiu și inspirație. Erudițiilor adunați la Florența pentru a o preface în focarul culturii europene, le pusese la dispoziție vile pe coasta de la Fiezole, unde Pico de la Mirandola, Angelo Poliziano, Marsilio Ficino și Cristoforo Landino tălmăceau manuscrise grecești și ebraice de curând descoperite, scriau versuri, cărți filozofice și teologice, contribuiau la crearea a ceea ce Lorenzo numea Revoluția Umanismului. Michelangelo auzise felurite legende despre Lorenzo, unicul subiect favorit de conversație în Florența, despre faptul că avea vederea slabă și se născuse fără simțul mirosului. Acum, în timp ce l-asculta pe Lorenzo vorbind cu Bertoldo, își dădu seama că vocea lui avea un timbru aspru, neplăcut. Dar aceasta părea să fie singura trăsătură neplăcută a lui Lorenzo, după cum slăbiciunea vederii era singura lui slăbiciune, iar lipsa simțului mirosului, singura lipsă cu care se născuse. Deoarece Lorenzo, unic de bogat în lume, adulat de conducători ai orașelor cetăți din Italia, ca și de dinastii puternice ca ale Turciei și Chinei, avea o fire deschisă prietenoasă și o deplină lipsă de trufie. Cârmuitor al Republicii, în același chip în care gonfalonierii de justiția și signoria erau conducători ai justiției și ai puterii executive a orașului, el nu avea nici armată, nici gardă personală. Umbla pe străzile Florenței neînsoțit, vorbind cu toți cetățenii de la egal la egal și ducea o viață simplă de familie, hârjonindu-se cu copiii pe podea și ținând casă deschisă tuturor artiștilor, literaților, învățaților lumii. În aceasta consta genialitatea sa. Exercita o autoritate absolută în chestiuni politice, totuși guverna Florența cu atâta judecată, cu o politețe și o demnitate firească, încât oamenii care altfel ar fi putut fi dușmani, conlucrau un chip armonios. Nici chiar abilul său tată, Piero, sau genialul său bunic, Cosimo, numit pater patrie de către întreaga toscană Pentru că el făcuse din Florența o republică După mai multe sute de ani de sângeros război civil Între partidele adverse ale guelfilor și ghibelinilor Nu obținuseră rezultate atât de strălucite Florența l-ar fi putut jefui pe Lorenzo II Magnifico Și palatul său în înrăstim de o oră și apoi să-l alunge O știa atât el cât și poporul și tocmai pentru această certitudine se întemeia opera de guvernare neoficială a lui Lorenzo. Căci dacă e drept că n-avea nici urmă de trufie, în schimb nu era nici laș. Îi salvase odată viața tatălui său într-o îndrăzneață acțiune militară pe când avea doar 17 ani. Își riscase altădată viața năvălind în tabăra lui Ferrante din Neapole pentru a-și salva orașul de invazie, cu tot atât de puțină pază personală pe cât avea și pe străzile Florenței. Acesta era omul care stătea acum doar la câțiva pași de Michelangelo, vorbind afectuos cu Bertoldo despre niște sculpturi antice care tocmai sosiseră din Asia Mică în ziua aceea. Căci sculptura era tot atât de însemnată pentru Lorenzo ca și flotele lui de corăbii ce brăzdau mările lumii ca și rețea de bănci risipite mai pretutindeni în Europa și pe coasta Mediteranei, ca și milioanele de fiorini de aur investiți an de an în produse și negoți cu toate mărfurile, de la lână, ulei și vinul Florenței, până la parfumurile, aromele și mătăsurile exotice ale Orientului. Unora, Lorenzo le impunea respect datorită bogăției sale, altora datorită puterii sale. Dar învățații și artiștii îl respectau și îl iubeau pentru setea lui de cunoaștere, pentru dragostea lui față de libertatea gândirii, înlănțuită de mai bine de o mie de ani în întunecate temnițe reci și pe care el, Lorenzo de medicii, își făgăduise să o elibereze. Acum, Lorenzo se oprise de vorbă cu ucenicii.